Dar deodată vulcanul liniștit a răbuvnit furios și a început să verse lavă fierbinte cu un zgomot infernal. Înăuntru lui se prăbușise ceva care a tulburat focul de acolo și a țâșnit cu mare putere în afară. Un singur cuvânt al apostolului Pavel a căzut greu pe focul lăuntric al sentimentelor iudeilor și acest cuvânt a făcut să izbucnească vulcanul urilor împotriva lui cu o furie de nedescris. Acest cuvânt era du căci te voi trimite departe la neamuri, pe care apostolul l-a primit de la Domnul Isus în timpul vedeniei din templu. N-a fost o imprudență a apostolului Pavel faptul că a spus un lucru pe care i l-a descoperit în taină Mântuitorul, ci trebuia să-l spună căci așa era planul lui Dumnezeu. În felul acesta se descoperea adâncul inimii poporului iudeu care ura pe Domnul Isus. În felul acesta știm și noi, împreună cu toată biserica de 2000 mii de ani încoace, felul minunat al luptei adevărului cu minciuna. Vedem în aceste frământări ale iudeilor în legătură cu Marele Apostol lupta diavolului, tatăl minciunii, împotriva Domnului Isus adevărul și împotriva bisericii sale. Apocalipsa 12 cu 4 Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Dumnezeu a ales pe Saul din Tars, Pavel, să fie apostolul neamurilor. Toate neamurile deci erau chemate să facă parte din poporul sfânt, noul Israel din nou legământ, trupului lui Hristos, biserica cea vie, iar adevărul acesta trebuia cunoscut și de iudei care se mândreau cu alegerea lor veche, pe care însă o pierduseră din pricina lepădării Domnului Isus, Mesia. Cuvântul te voi trimite la neamuri a fost ca o lovitură dată bubei sentimentelor naționale și religioase ale iudeilor, care au ripostat cu o furie nemai întâlnită. Un înțelept spunea, sentimente, feriți-vă de adevăr. Un altul de asemenea spunea limpede, mămână din urmă un adversar redutabil, euul și euul religios. În una din cugetările sale, Titu Maiorescu arăta că niciodată mintea nu conduce, ea arată numai alternativele, direcțiunea finală o hotărăște inima. Când este vorba de adevăr și de dreptate, nu trebuie întrebate sentimentele, ele nu pot gândi drept. Iudeii de atunci erau geloși, gelozia însă nu poate avea gândire sănătoasă ca să primească adevărul. Poate că nu există adevăr, spunea un gânditor francez, care să nu fie pentru o minte sucită prilej de eroare. Și nimic nu sucește mintea ca sentimentele. Cineva zicea, nimic nu zboară mai greu sau nu-și face drum atât de încet ca un adevăr adevărat. Un alt înțelept sublinia cu putere, nu trebuie să ne simțim jigniți că ne ascund alții adevărul pentru că ni-l ascundem chiar noi. Cine te mai poate convinge de adevăr când tu însuți ți-l ascuns pentru tine și pentru alții? Goethe spunea, prefer un adevăr păgubitor unei erori utile. Adevărul vindecă răul pe care îl cauzează. Adevărul pune punct oricărei discuții. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Până la un anumit cuvânt te ascultă toți, dar de la cuvântul acela mai departe nu te mai pot asculta și pornesc lupta împotriva ta. Iudeii sau religioși nu pot suporta ca oamenii de altă părere decât părerea religiei lor să fie puși pe aceeași treaptă cu ei. Cei care se încumetă să învețe altfel nu merită să trăiască, zic ei. În felul acesta iudeii au condamnat la moarte pe Domnul Isus, pe Ștefan, pe Apostolul Iacov și pe alții. Libertatea posedă și este demn de ea cel care îi respectă pe ceilalți în drepturile lor, spunea Titu Maiorescu. Până la punctul unde nu sunt atinse sentimentele, interesele, învățătura partidei din care fac parte, până aici te mai ascultă oamenii, slujitor al lui Hristos, fratele meu, de aici încolo nu te mai pot suporta. Tu rămâi însă tare pe temelia adevărului pe care ți l-a descoperit Domnul Isus în cuvântul scris al noului legământ, adevăr liber de sentimentele, interesele și învățăturile cultelor religioase în care sunt împrăștiați oamenii. Domnul Isus și adevărul său se află dincolo de poartă, afară din tabără. Ieși liniștit la el și nu te uita la furtuna și valurile de pe marea lumii. În orice dimineață Lumina te întreabă, Ce vrei să fii tu astăzi, Pe cine alegi cu grabă? De zici eu vreau lumină, Să fiu pe orice cale, Atunci Hristos să-ți fie Stăpânul vieții tale. Atunci Hristos să-ți fie stăpânul vieții tale. Versetul 23 Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și a zvârleau cu țărână în văzduh. Duhul de partidă ia mințile oamenilor, târându-i în stări de nebunie. Cuvântul neamuri a înfuriat mulțimea iudaică așa de tare încât era să sfâșie pe apostolul Pavel. Eul național și religios i-a scos de pe făgașul normal al vieții. Cu toată dreptatea, un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, scria A avea eul la centru înseamnă a avea cancer la esență. Tot acest credincios vorbea despre Euul hiperbolizat, adică Euul omului întins în familie, nație, religie, clasă socială, etc., care atunci când e înfuriat face ravagii. Prin negura egoismului nu străbate lumina adevărului, spunea un înțelept. Iudeii nu mai aveau reg de auzit și inimă de înțeles în situația de atunci. Dorința lor era una singură. Să vadă mort pe omul care le vestea o altă învățătură decât cea moștenită. Adevărat scriea Renard, scritor francez, pe fond de ostilitate toate amănuntele dobândesc relief. Adevărul nu este pentru mințile înfierbântate și pentru sentimentele aprinse, el intră numai acolo unde este primit în liniște. Scăpat de planurile ucigașe ale iudeilor, Pavel trebuia să intre în moara bătăilor soldaților, dar a fost izbăvit de lovituri, fiind cetățean roman. În adevăr, nu era îngăduit de lege ca un cetățean roman să fie bătut fără judecată. De ce o are atâta ură împotriva marelui apostol? Pentru că nu cunoșteau nici scriptura, nici puterea lui Dumnezeu și nici pe alții nu-i lăsau să ajungă la această cunoștință. Păcatul îngustimii inimii, egoismul sub toate formele lui, nu a dispărut odată cu iudeii din Ierusalim și din Asia. Oare nu sunt mulți din cei care își zic credincioși sub stăpânirea acestui păcat? Iudeii de odinioară nu puteau suporta cuvântul neamori, iar creștinii dintr-un cult nu pot suporta pe alți creștini din alte culte. Să ne trezim, frații mei! Noi trebuie să avem inima plină de dragoste, nu numai pentru toți frații, ci și pentru toți oamenii și pentru vrăjmași. Chiar dacă nu împărtășim învățăturile multora, tot trebuie să iubim și astfel să-i atragem spre Domnul Isus și spre adevărul Său unic, pentru mântuirea și fericirea lor veșnică. Versetul 24. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. În fața duhului de partidă, nici autoritățile nu se pot împotrivi pentru un moment, căci de fapt nu înțeleg despre ce este vorba. De aceea, capitanul a pus să bată cu biciul pe Pavel. Dar cum s-a amintit în meditația de la versetul 23, planul capitanului de a bate pe apostolul Domnului Hristos a fost zădărnicit. Mântuitorul nu a îngăduit lucrul acesta. Când vrei să cunoști adevărul chinuind pe altul, folosești calea diavolului. Orice om care nu are Duhului Hristos își manifeste invidia printr-o atitudine de superioritate. Să nu ne luăm după strigătele mulțimii când este vorba de adevăr. Mulțimea este cam mare agitată, nu gândește când își dezlănțuie forțele ei. Și dacă vrem să cunoaștem adevărul cu privire la un om, să așteptăm până ce se liniștesc lucrurile. Creștinul adevărat nu folosește niciodată mijloacele folosite de lumea necredinței pentru a afla adevărul despre un om. Duhul Sfânt îl învață cum să se poarte în toate privințele. În orice dimineață te-ntreabă adevărul, de cine tu astăzi, De-al numi glas sau cerul? De zici vreau adevărul, ființa mea s Atunci Hristos să-ți fie.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 un proverb românesc spune: Adevărul este ca ochiul, când îl legi, nu-l mai vezi. Pe când îl legau cu curele, în împărăția minciunii, adevărul este legat. Toți trăitorii și mărturisitorii adevărului au fost legați, bagiocoriți și chinuiți pe pământ. Însuși Mântuitorul Hristos a fost prins și legat de iudei. Istoric vorbind, la romani era obiceiul să lege cu curele pe cei rânduiți spre bătaie sau spre condamnare la moarte. Ca să scape de bătaie, Pavel s-a folosit de dreptul lui de cetățean roman. Vă este îngăduit să bateți un roman care nu este osândit? Cicero, vorbind despre dreptul de cetățean roman, spunea Cât de des acest strigăt a scăpat pe mulți, chiar și între barbari sau în cele mai îndepărtate părți ale pământului. Pentru propășirea Evangheliei, dar numai pentru lucrul acesta, să ne folosim de anumite drepturi ale omului, să nu abuzăm însă de ele... Sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom ști să ținem dreaptă măsură și în privința aceasta, fără să trădăm adevărul Domnului Isus. Versetul 26. La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și autoritățile trebuie să fie lămurite în unele probleme ca să nu calce anumite legi. și prigoniți, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să ajute pe autorități la respectarea legilor ca să nu cadă în vină. Dar acest lucru trebuie să fie făcut cu toată blândețea, smerenia și înțelepciunea. Ce ai de gând să faci? Întrebarea aceasta trebuie să ne opunem cu toată seriozitatea în toate împrejurările prin care trecem ca să nu facem greșeli care nu se mai pot îndrepta. Mai ales când este vorba despre oamenii care cred în Domnul Isus, trebuie să fim cu mai multă băgare de seamă în pronunțarea judecății asupra lor. Omul acesta este cetățean roman. Dar dacă cineva este cetățeanul cerului, atunci ni se cere mai multă atenție să nu dăm drumul gândurilor, vorbelor și faptelor noastre asupra lui. Cine vorbește de rău pe un cetățean al cerului va da socoteală în fața lui Dumnezeu, dreptul judecător. Versetul 27. Și când a venit capitanul a zis lui Pavel, spune ești roman? Da, i-a răspuns el. Dacă o apartenență pământească la un popor sau la o partidă are valoare, cu cât mai mare valoare are apartenența la poporul răscumpăraților lui Dumnezeu, să fii sigur cine ești duhovnicește, să fii sigur că ești născut din Dumnezeu, să fii sigur că ești mădular în trupul lui Hristos, e o datorie a ta și a mea, fratele meu. Atunci poți să fii liniștit. Niciun rău nu ți se poate întâmpla. Așa după cum nu e o rușine să spui că aparții cu cutărui sau cutărui popor pământesc, tot așa și de faptul că ești mădular în trupul lui Hristos, nu trebuie să te rușinezi, ci să mărturisești deschis, mai întâi cu trăirea și apoi cu vorba, că aparției lui Hristos. A fi creștin înseamnă martor al lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel a răspuns scurt capitanului roman. Da! Când este vorba de adevăr, mulțimea cuvintelor la acoperă. Să căutăm în cuvinte puține, dar potrivite să mărturisim adevărul. Așa a făcut Domnul Isus, mântuitorul și modelul nostru. În orice dimineață te blând iubirea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 Mărturia acestui capitan ne dezvăluie un adevăr istoric cu privire la cetățenia romană, la felul cum o puteau dobândi cei care nu erau romani prin naștere. Această cetățenie se putea cumpăra cu sume mari de bani sau prin fapte de vitejie pe câmpul de luptă. Așa cum s-a amintit în alte meditații, cetățenii romani se bucurau de anumite privilegii. Capitanul cumpărase cu o mare sumă de bani cetățenia romană, iar apostolul Pavel se născuse cu această cetățenie. Nu se știe în ce împrejurări părinții lui au dobândit cetățenia romană. Fericitul Ieronim amintește de o tradiție care spune că locuitorii din Tarsul Ciliciei au primit cetățenia romană pentru anumite servicii ce le-au făcut împăratului Marc Antoniu. În legătură cu cele de mai sus, să înțelegem adevărata noastră cetățenie care este în ceruri. Prin nașterea noastră trupiască nu ne aparține cetățenia din ceruri și nici cu o sumă mare de bani nu o putem cumpăra. Titlul cetățeniei noastre veșnice și cerești a fost plătit cu prețul scump al sângelui fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. El singur avea acest titlu de cetățenie cerească datorită nașterii sale din Dumnezeu, era singurul născut din tatăl, singurul care avea acest titlu prin naștere. În familia cerească doar el era născut și a cumpărat apoi acest titlu pentru fiecare din noi cu propriul său sânge, dar nu numai cu prețul acesta, ci și prin nașterea noastră din nou din Dumnezeu, în urma primirii lui prin credință și pocăință ca mântuitor personal. El nu dă da acest titlu celui care nu-l dorește și nu împlinește condițiile puse, Credința și pocăința, toate binecuvântările noastre în cer și pe pământ sunt legate de acest minunat titlu. Versetul 29. Numai decât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Bacăpitanul, când a aflat că Pavel este cetățean roman, s-a temut pentru că-l legase. În fața realității trebuie să se plece toți, și prieteni și dușmani. Dacă suntem fii ai luminii, toți trebuie să recunoască acest lucru, chiar dacă unora nu le este pe plac. În viața aleșilor lui Dumnezeu, toate amănuntele sunt cuprinse în planul său veșnic, nimic nu este la întâmplare. Așa și cu Pavel, alesul lui Dumnezeu, cetățenia lui romană trebuia să fie, ca să se arate prin ea, mai limpede cetățenia lui cerească și slava lui Dumnezeu. Dacă noi aparținem împărăției luminii, dovedim că îi suntem cetățeni, nu atât prin vorbe, ci prin trăirea noastră ca fii ai luminii, Raza de lumină se legitimează prin însăși existența ei, întunericul cât de mare ar fi, se teme de ea. Când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. Viața noastră curată și sfântă se insufle teamă celor din jurul nostru care trăiesc în păcat. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Dacă din neștiință sau din alte motive am legat pe vreun cetățean al cerului cu lanțul vorbirii de rău al unei judecăți nedrepte în mintea noastră, să îl dezlegăm îndată ca să nu fim judecați de Dumnezeu, căci El își apără cetățenii împărăției sale. Versetul 30 a doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. E de mare însemnătate cunoașterea precisă a unei probleme, căci numai atunci poți lua o hotărâre dreaptă. Mulți n-au putut ajunge la adevăr pentru că nu și-au luat timp să cerceteze bine totul. Neglijența în cercetare este un păcat care se pedepsește? Ca întemnițat, apostolul Pavel și-a încheiat prima zi. A doua zi urma încă o înfățișare înaintea soborului evreesc ca să fie judecat. Deși după legile romane nu era cu putință ca o autoritate romană să renunțe la închetarea unui cetățean roman și să încredințeze sinedriului grija de a limpezi acuzațiile, totuși a îngăduit ca Pavel să fie dus în fața acestui tribunal religios pentru ca să fie cunoscut bine motivul arestării lui și să aibă el, capitanul, ce să scrie guvernatorului Felix, care se afla la cezarea. Mereu, mereu înălțăm adevărul acesta. Tot ce îngăduie Dumnezeu să vină în viața credincioșilor săi, este numai spre binele lor veșnic, al bisericii lui Hristos și apare slava lui Dumnezeu. Câte adevăruri minunate ar fi rămas acoperite dacă Pavel n-ar fi fost arestat și dus înaintea cezarului spre a fi judecat. N-am fi avut epistolele efeseni, filipeni, coloseni, evrei, filimon și altele. Pentru toate împrejurările și încercările prin care îngăduie Dumnezeu să trecem noi copiii săi, să dăm slavă și mulțumire pentru că din toate împărăția lui câștigă.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 Ce dimineață, Lumina te întreabă, Ce vrei să fii tu astăzi, Pe cine alegi cu grabă? De eu vreau lumină, Să fiu pe orice cale, Atunci Hristos să-ți fie, Stăpânul vieții tale, Atunci Hristos să-ți fie Stăpânul vieții tale. În orice dimineață te întreabă adevărul, De cine asculti tu astăzi iar numi glas sau cerul. De zi, vreau adevărul, ființa mea să țină. Atunci, Hristos să-ți fie, plece ta de plină. Atunci, Hristos să-ți fie, plece ta de plină.